Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu Moise Guran La Europa FM Bună ziua doamnelor și domnilor Bine v-am găsit la o nouă ediție România în direct Așa cum v-am promis ieri o să discutăm astăzi Despre soarta primului ministru Dacian Cioloș, cel care un an de zile a condus guvernul României, un guvern tehnocrat, uneori mai ezitant, alteori în mod evident nedorind să intre în polemica publică, unii îl consideră acum țăpiș liberali. hai să vorbim că vorbim deschis, s-a terminat campania electorală, liberalii în mod evident îl consideră vinovat, pentru rezultatul slab pe care acest partid l-a obținut. USR-ul i-a făcut o ofertă, dar nu e clar cât de ofertă este acea ofertă. Adică nu știu dacă Dacia Ancelor și-ar accepta, de exemplu, să fie ajutorul lui Nicușon, Nicușor Dan la USR. Alții zic, du-te la Bruxelles de unde ai venit, n -ai ce să cauți în România, nu e țara ta, străinule, sau mai știu eu cum... De aceea mă gândesc că ar trebui să analizăm cu toții de fapt ce s-a întâmplat în acest an, nu neapărat rezultatele guvernului, sigur că putem vorbi și despre asta, mă interesează să, vorbim, să ne orientăm mai mult către viitor pentru că așa cum v-am spus începe un nou ciclu electoral, nu mai avem alegeri și peste 4 ani, prezidențiale peste 3 ani dar și a încercat, din punctul meu de vedere, să facă un soi de politică altfel decât se făcea în România. Fiind premier tehnocrat, nici nu a intrat sau a evitat pe cât posibil polemicile cu oamenii politici aflați într-un an electoral, iar asta a fost înțeles într-un fel de unii, în alt fel de alții. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce credeți credeți? Că ar trebui să facă pe mai departe uh, personajul, să zicem politic, Dacian de Cioloș, deci după ce predă guvernul României, în mod evident are mai multe opțiuni. El a spus că nu se mai întoarce la Bruxelles, nu știu dacă nu se răzgândește după acest rezultat în alegeri. Uh, mai are desigur și opțiunea de a intra în politică, de a crea un partid nou, de exemplu, sau de a se înscrie într-un partid existent. USR-ul este un partid relativ nou, ceea ce însă nu îi dă nicio garanție că nu găsește pe acolo lucruri care nu i-ar plăcea. PNL-ul, așa cum îl știți cu toții, cu bubele lui, cu bunele și cu relele lui, este totuși al doilea cel mai mare partid, partid din România. Și în PNL se poartă niște lupte destul de aprigi în momentul de față, că unii sunt foși pedeliști, că alții sunt peneliști, că de fapt pedeliștii au adus niște votori, iar peneliștii sunt vai de steaua lor. Nu știu dacă un personaj care n-a fost nici în PNL, nici în PDL, așa cum este Cioloș, ar ajuta sau n-ar ajuta PNL-ul să meargă mai bine în opoziție. De aceea vă întreb pe dumneavoastră ce credeți despre viitorul lui Cioloș. 037206959 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct și mă grăbesc să vă dau legătura. Bună ziua, Dorin! Bună ziua! M-au imit acea zi teribilă în care dimineața a fost domnul Cioloș la GDS și seara la Antena 3. M-au imit în ce sens? Credeam că este un. Cum îl definiți dumneavoastră, un personaj un om politic, mai conturat pentru tipologia, pentru tipul de politică și de comunicare politică care se face în România. Nu este pentru acest tip, este o lecție, poate este o lecție Dați-vă da mai aproape de fereastră că nu se mai înțelege ce spuneți Dorin. Este o lecție dură pentru domnia sa în acea zi, dar e o lecție din care poate învăța. Adică la ce vă referiți mai exact? Pentru, pentru aceea, stați să amintesc eu cât vă dați dumneavoastră mai aproape de fereastră, pentru aceea dintre dumneavoastră care nu știu, în ziua dezbaterii de la grupul pentru dialog social a fost întrebat de ce merge seara la Antena 3, Antena 3 nefiind primită la dezbaterea respectivă și a spus că el e agronom și știe că uneori trebuie să intri și în mocirlă, dar spui cisme și faci un duș după aceea. La asta vă referiți, Dorin? La asta mă refer, da. În primul rând, nu trebuia să ada satisfacție gazdelor de dimineață și satisfacțiilor gazdelor de seară, ca să spun așa. Amândouă au fost mici gafe, dar care s-au transformat într-un anumit tăvăluc. El este o persoană. Nu cred. Însă... Nu cred. Nu cred nu. că s-a transformat în niciun tăvălug. Deci, nu, am urmărit. tăvălug al nu. nu, eu nu cred asta. Vă spun sincer că am urmărit fiecare minuțel din dezbaterea respectivă de la Antena 3, pe aia de la GDS nu am văzut-o. Și da, da. impresia mea a fost că, de fapt, după respectiva dezbatere, ai care erau împotriva lui Ciolo și au fost și mai împotriva lui și ai care erau pentru Cioloși au fost și mai pentru Cioloși. Da, da, da, da, de... corect. Scorul final de... 3 la 3, care e tot aia cu 0 Eu la 0. De... Sau... Să văd cu inamicilor, în însă în momentul electoral respectiv sunt convins că cei de la PNL au resimțit ca pe o chestiune care le atârnă de picioare, pentru că ei fac parte dintr-o. Experiență politică de alt tip decât cea pe care. Asta pare e să corect, aducă ce domnul... spuneți. Da, cu, cu asta sunt de acord. Hai la subiect ceologi. dorin, ce ar trebui să facă din punctul ăsta de vedere celorși pe mai departe. Ce ar, vrea ar, să să facă? ar trebui să rămână în politică. Poate, să, poate toată lumea să învețe că se poate comunica și se poate discuta și altfel, în politică, și anume cumva mai aplicat, cumva mai pe realitățile economice, cumva mai pe realitățile pragmatice. Eu, dacă aș fi în locul celor de la PNL, mi l-aș dori în, în partid, pentru că, în primul rând, a fost prim-ministru și va fi capabil să ducă un discurs de opoziție coerentă față de o guvernare care se conturează acum. Vă mulțumesc. 037 Andrei, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm de că trebuie să rămână în politică, dacă nu e acceptat de PNL, să formeze un alt partid de dreapta, pentru că... Mă nu sunt, nu USR, asta -am să spun, Nu, USR nu este un partid de dreapta, deși am fost susținător și sunt al lor, am votat cu ei. Eu cred că ei se vor contura în curând a fi de stânga progresistă și nu dreapta. Mm. Mm, mm. Uh, Eu mi uh, am acuzat la un moment dat că nu sunt definiți doctrinar, dacă mai țineți minte, că multă lume m-a jurat pe știu, mine știu, atunci. Așa dar adevărul este că au adevăr adevăr o aripă într-adevăr de stânga, cum spuneți dumneavoastră, și o altă aripă care e mai degrabă de dreapta. Nu uitați Ce că inclusiv dintre bine. oamenii lui Cioloși s-au dus deja acolo. Ginea, a intrat da, în Parlament. E... Exact, exact. așa este, așa, așa. Este, da. Nu, e foarte bine că, dar trebuie să se definească cumva și e foarte bine că este o aripă de stânga pentru că e bine să ia din electoratul PSD-ului un partid care să fie cu viziuni, poate, de stânga și să facă față, să facă față, să facă, de asta nu, de Nu cred că cineva poate lua în felul acesta din electoratul PSD-ului. Din electoratul PSD-ului a putut să ia un singur om, Traian Băsescu, pentru că a vorbit limba PSD-ului și a folosit populismul PSD-ului. Asta e adevărul. Așa cred da. eu. Nu știu, așa cred eu. E, eu nu cred e că... posibil. Ok. Deci, la asta ziceți că ar trebui să facă un partid nou. Ar trebui să facă un partid nou sau să rămână în PNL să fie lider. Trebuie neapărat un partid de dreapta, pentru că sunt foarte mulți oameni, ca și mine, care se definesc și se, se, se regăsesc în partid de dreapta și nu într un de stânga. Și atunci trebuie să le dăm șansa și celor care nu au, nu au, nu au uh, dorit să să la vot să voteze cu cineva și... Evident, un partid de dreapta puternic este nevoința. Și ce vă face să credeți că dacă Cioloș nu i-a convins până acum pe aceea să iasă la vot, îi va convinge în următorii patru ani? Asta depinde de el. Cât de mult dorește să fie un, un politician bun. Ok, bun răspuns. Vă fi un politician asta. bun, Andrei. Da, mulțumesc. 0372069599 Bună ziua, Ilie. Uh, bună ziua. Vă ascultăm. Uh, am uh, să fac o completare la emisiunea de ieri. Așa. Uh, e ceva ce nu s-a spus ieri, Dragnea, da? Nu am auzit. Da. da? A fi prim-ministru și a nu fi penal este o condiție sinecva non a conducerii unui grup, inclusiv a unei țări, da? Un grup social imens numit țară. Asta credeți dumneavoastră. Da, și 45% că... dintre cei care s-au prezentat la vod Nu cred ca dumneavoastră Da, eu m-am prezentat la vod, dar țin să spun următorul lucru uh, Sunt lucruri în viață pe care nu prea le negociezi Și atunci Nu ne negociem părinții Că n-avem cum, nu? Da, nu nu negociem pe Dumnezeu Că iarăși nu prea avem cum <laughs> Nu negociem nici calitatea morală A celor care ar trebui să ne conducă În virtutea unor legi fundamentate De a lungul unor sute de ani Domnule, ce om sunteți? Ilie, okay. ce om sunteți? Aș vrea, să, aș vrea să ascultați în fiecare zi emisiunea asta și aș vrea să fie mulți oameni ca dumneavoastră în țara noastră, dar din păcate nu știu dacă sunt așa mulți. O ascult și să știți că am condiția ingrată de a-i cunoaște personal pe câțiva oameni puternici ai țării. Și pot să vă spun din, din experiența mea, în diferite circunstanțe am cunoscut, că avem de-a face cu două categorii mari de oameni politici. Așa. Și anume animalele politice, fără niciun fel de scrupule și eu le spunem spune mai degrabă hiene okay. iar PSD-ul nu face excepție de la această regulă și PSD-ul înseamnă în procent de 90% hiene nu, stați așa un pic, Să o campania electorală, dar asta nu înseamnă că putem să jignim așa nu, sunt nu tot... e vorba de jignire, e vorba de o metaforă hai să le tafă. zicem, nu vreți, uite, eu l-am definit pe Dragnea ca fiind rechin sau killer în sensul că el simte momentul și este instinctul lui să ucidă acum el ucide pe oricine îi mișcă în jurul lui Dacă crăgnește dacă cineva cine da, e, e un pic da. altceva Hien înseamnă să vii pe cadavru pf, Unui de animal omorât de altul De-aia de vă spun că Hai să ne ducem departe de cu discuția Ea era despre cioloș Cioloș e prioara, da. să înțeleg acum în Cioloș e căprioara Mâncată nu, de hiene sau nu, ce? Nu, nici de cum căprioara da. Cioloș e, din punctul meu de vedere Dacă e să facem o metaforă Uh, unul din mamiferele conducătoare ale regnului mamiferelor uh, leu Las <laughs> face, face un leu și știți de ce? pentru că așa că, face lucruri de leu la conducerea unui ce ar unui trebui cer. să facă pe mai departe Ilie Cioloș? Ce ar trebui să facă? Da. ar trebui să facă următorul lucru dacă are într-adevăr uh, chestiile putere. alea așa, da, da. Și ale da, da, da. Și sânge, da? da. În primul, rând, în primul rând, să unească dreapta și să fie uh, punctul PI întotdeauna. Cum, cum, anume... cum, cum, cum? Adică să se ducă la cum? PNL și să zică că ar trebui să vă uniți cu SRU sau ce? Mm, poate fi o posibilitate, dar eu mă refer mai degrabă la o dreaptă puternică dublată de uh, forța civică, de, o, de o, o forță civică care în momentul de față prinde puteri uh, nebănuite. Eu personal sunt uimit de câte lucruri se întâmplă în bine datorită forței civice. Datorită... Aoleu, bine bine că sunteți uimit. Vă mulțumesc, Ilie, pentru punctul noastră de vedere. Este unul interesat, interesant. Eu nu sunt uimit de forța civică a societății noastre. Poate pentru că eu știu de foarte mult timp societatea noastră. Din contră, de foarte multe ori sunt uimit de slăbiciunea uh, acestei societăți mai ales sunt momente, cum este și acesta în care ne, ne pregătim de niște lucruri urâte, de tot. Sunt aici, vă țin la curent, colegii de la știri, lansăm și o aplicație, în fine. 0372069599. Bună ziua, Cristian! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Părerea mea că domnul Cioloș trebuie să rămână în țară, trebuie să concentreze în jurul lui forțele de dreapta, ar trebui să se înscrie în partidul PNL-ului are o datorie morală. ne stați un pic așa. Credeți că îl primesc ea? Uh, nu știu dacă îl primesc sau nu. Hai să vă spun niște lucruri din PNL. Din ce știu eu până acum, în PNL, această aripă, Gorghiu să-i spunem, care e de fapt o aripă dictată de Iohannis, e o aripă de conjuntură mai degrabă, se luptă ea însăși cu o altă aripă din PNL care este făcută mai degrabă de uh, primarii puternici ai PNL-ului între care Falcă, Bolojan și încă vă câțiva, și care reprezintă intersecția cu arta aripa PNL-ului cea care pare că a învins acum după ce i-au dat păștea la o parte, acea a foștilor pedeliști. Dacă v-ați uitat în poza celor care s-au dus astăzi la Cotroceni la întâlnirea cu uh, Claus Iohannis o întâlnire cam degeaba o să vedeți că nu din astea trei pe care vi le-am povestit era doar partea ultimă, acolo. Ce să facă Cioloș în PNL, vă întreb? Să-i zică, ia un loc și așteaptă? Ia stai acolo pe scaun, că te primește doamna Turcan sau doamna Gorghiu, te primește cineva în câteva ore. Eu sunt din Oradea, sunt votantul domnului primar. Cum a luat bătaie PNL-ul cu Bolojan la Oradea? Cum a luat bătaie PNL-ul de la PSD? Explicați-mi și mie. Cum? Punând pe liste eligibile, niște oameni Oameni care sunt prezenți în Parlamentul României de zeci de ani, de, de la începuturile democrației, da. oameni de care lumea s-a sădurat și pe care nu i-a mai vrut. Uh, nu știu dacă acești oameni au fost impuși de către Bolojan. Nu cred. Ei au fost finanțatorul, finanțatorii groși ai Partidului Național Liberal. Aha. Și de... să ziceți că Cioloș acolo ar trebui să meargă. Dvs. v-ați duce acolo? Uh, trebuie să seduc acolo. OK. Vă mulțumesc pentru punctul nostru de vedere, Cristian. 0372069599, Alexandru, bună ziua. Uh, salut Moise. Vă ascultăm. Uh, vreau să spun uh, că din, din punctul meu de vedere, să Cioro... mare de fond, vorbiți un pic mai aproape de telefon, vă rog, Alexandru, și mai tare. OK. Din punctul meu de vedere, cioloș ar trebui să intre în UTR. Pentru că este formația politică care se apropie cel mai mult de stilul lui. Mai adică... degrabă s-ar putea spune că usr are o singur, un singur avantaj. Are. Nu are foști în el. Foști politicieni. Ei la asta, au fost atenți și au sacrificat mult pentru asta. În primul rând organizarea care e a lăsat de dorit înfiorător. Deci singurul da, da, lucru pe care îl poate e... găsi la usr cioloș și în afară de foști colegi de cabinet e faptul că bă, măcar nu sunt de-al de Blaga, de-al de, -al de uh, Gorghiu, Ponta, Adriană Stase, Mitrea, nu găsești așa ceva pe acolo că nu sunt. Păi, eu, eu cred că tocmai asta este, asta este cel mai mare avantaj. Faptul că nu sunt oameni politici, Așa. Nu? știm despre oamenii politici că atât timp cât au ajuns la un anumit nivel, n-au ajuns acolo decât făcând anumite compromisuri, Părerea mea? Bun, hai să mergem mai departe uh. cu raționamentul nostru. În calitate de ce ar trebui să ducă Cioloș în Parlament? Ar trebui în USR? Ar trebui să ceară poziția lui Nicușor Dan? Ei n-au avut încă un congres, vă aduc aminte. Dar presupunând că vor face unul, Cioloș ar trebui să concureze împotriva lui Nicușor Dan? Uh, nu știu dacă să concureze, dar. sau chiar Nicușor Dan să-i să cereze locul pentru că Cioloș este o imagine mult mai puternică decât uh, Nicu Dan. E punctul dumneavoastră Aura de vedere, anuală. atât cât e USR-ul astăzi, e meritul lui Nicu Șordan. Este meritul lui Nicu Șordan, dar și uh, meritul uh, acelui electorat care s-a săturat efectiv de oameni politici și au votat. Eu am votat, de exemplu, USR-ul, nu pentru Nicu Șordan, nu mă convinge nici, nici uh, domnișoara cum o cheamă? Cozet e doamna, da. Arman, a, ah, doamna Plotild, da. Îți da. deci, <laughs> deci toate, oricum. Așa. Nu mă convin ca discurs, dar putea să fie oameni foarte buni și faptul că partidul ăsta este totuși la primele alegeri la care participă undeva la 9%, este un mare merit. Dar, totodată, un mare merit este că au ieșit la vot oamenii care vor schimbare în clasa politică. Eu de asta am ieșit la vot. Până acum ați votat? Am votat de fiecare dată. Vedeți, fiecare asta dat. e problema usr ului de fapt. Și vă mulțumesc pentru telefon, Alexandru. Problema usr ului este că nu a reușit până la urmă să aducă alegători noi la vot, ci doar să zmulgă dintre cei ai PNL-ului. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599. N-aș vrea să sunem numai fanii lui Cioloș astăzi. Suna și dacă spuneți, băi, ia la să ne pace gura cu discuția asta, că pur și simplu nu ne mai interesează de Cioloș al tău. Adrian, bună ziua, e al meu. Adrian, bună ziua. Bună ziua, uh, Am ascultat emisiunea Taleș de ieri și de astăzi și mă interesează tema și subiectul și din punctul meu de vedere, Cioloș ar trebui să rămână. fi părerea mea, nu sunt fan Cioloș, nu sunt anti PSD, dar, dacă ne uităm puțin la rezultatele din, din ultimii 25-27 de ani, observăm un singur lucru. Procentul PSD-ului în ultima vreme este în continuă creștere. De aici tragem o concluzie. Românilor le este bine așa cum este. Nu, nici măcar nu se poate trage această concluzie. Pentru... Da, asta nu, procentele. sunt procentele. Da, și spun, dar procentele vedeți că întotdeauna conțin cel puțin două păcăleli. Una da. se referă la bază, adică 45% din cât? 38% din cât? Da, noi dacă... facem o analiză pe sondajele în ceea ce privește, pe, pe statisticile în ceea ce privește prezența la vot raportată la uh, uh, media nici, de vârstă. Nici aceea nu e relevantă. Să vă zic de ce. Pentru că, și v-am povestit că asta m-a păcălit și pe mine când am făcut extrapolarea duminică și am zis doamne, nu intra de în Parlament, iar PSD-ul se duce spre 40% sau sub, nu m-am așteptat să-i voteze tinerii. Și totuși, adevărul ăsta este că de la... Alegerile din 2014, când Ponta a luat bătaia uh, ursului în turul 2 și până astăzi, un milion de oameni în vârstă nu mai sunt printre noi și deci nu aveau cum să meargă la vot. Au Correct. intrat, în schimb, vreo 700 de mii de tineri cu drept de vot care da. au venit și o parte dintre ei au votat PSD-ul. Și analiza, oarecum analiza, raportul uh, oamenilor în vârstă, oamenilor trecut... În vârstă. Vârsta a doua, trecut de 35 de ani, cât reprezintă din total la legători. Vedeți că nu e la vârsta a doua, 35 de ani, dar mă rog, cum ziceți dumneavoastră. 45-64 a fost, de fapt, vârsta care a determinat până la urmă totul. E exact vârsta activă. Adică... Și... Deci 3, da, chiar și acum vine o întrebare. Este normal să ne decidă soarta bunicii sau? Nu chiar... au decis o bunicii. E greșit ceea da, ce spuneți. Ba da, Au greșit. Dacă, au decis. Dacă spuneți, de ascultați mă Adrian. Copii, da, a, dar nu e adevărat. Pleacă... Dar nu e adevărat ce spuneți. Au fost un peste 65 de ani și un milion și jumătate sub 35 de ani la vot. Deci nu e adevărat ce spuneți. Dacă îmi spuneți că domnișoara sexii de la calare și cărei. Poză tot umblă pe Facebook și care a intrat din partea PSD-ului în Parlament, în Camera Deputaților, a determinat un vot, atunci vă credeam. E nepot alu pandele, din câte am înțeles, dar nu stiu sigur. Da, și da, nu vreau am văzut să... materialul. Deci am dacă văzut spuneați materialul. chestia asta, atunci vă credeam, dar vă spun că cifrele nu arată no, asta. Eu totuși merg pe, pe mentalitatea, e părerea mea personală și punctul meu de vedere și mi-l susțin merg pe părerea că, totuși, pentru România este nevoie de, de o schimbare. Schimbarea... Da. schimbare care n-a fost în ultimii 25 de ani, care nu, nu s-a văzut nimica. Vin din județul domnului Ponta, unde nu s-a mișcat nimic, deci nu se vede nicio mișcare pe lângă simplu... Fapt Gorș, că... O să aveți centură la Târgu Jiu în curând. Da, vă mulțumesc mult de tot și... Un... Ce, Dacă reușiți să rezolve problemele Cu ce ne folosește? Nu, avem brad de 100.000 de, de euro e, e multitasking Îl folosiți, da. puteți să-l folosiți Și de Paște, din câte am înțeles și vă spun Din experiență, că la Severin aveam Un brad din ăsta, dar să știți că n-a costat atâta Cel puțin, nu cred, era La Severin, nu vreau să zic că mai deștepți Pur și simplu s-au orientat mai bine Decât la Târgu Jiu. au cumpărat O țeavă, așa lungă și înaltă În care înfigeau Brazi adevărați, brăduți, brăduți, brăduți Și au făcut un brad foarte mare a costat, cred, mai puțin Așa cred eu 0372069599 Ne întoarcem la discuția despre viitorul lui Cioloș În România, în politica din România Sau nu? Ce spuneți, Laura? Bună ziua! Ală, bună ziua! Vă, vă mulțumesc mult! Facem mare plăcere să vă sun. Am 29 de ani, vă sunt din Franța eu consider că domnul Cioloș trebuie să rămână în România. Eventual, n-aș putea să-i dau o direcție, dar cred că e nevoie de ceva concret să facă în România în următorii ani, care să fie o poziție. Și opoziția înseamnă să faci un proiect concret în România. Acest nou parlament, nu majoritar. PSD nu va face lucruri concrete cum nu a făcut nici întregurile. Nu va face, va guverna. Aici însă ați, ați dus discuția într-o zonă foarte interesantă din punctul meu de vedere, pentru că uitați-vă, prin opoziție, să facem opoziție, de exemplu, liberalii, și am văzut că și eu aia de la USR sunt tentați să cadă în chestiunea asta, înțeleg, domnule, să critici guvernul. Eu, cetățeanul Guran, un cetățean cu vedere de dreapta, în mod evident, eu cred că și indiferent că ești în opoziție sau la putere, dacă te-a votat uh, Laura, Adrian sau Moise sau altcineva, te-a votat ca să faci legi. Adică, dacă tu trebuie să reprezinți dreapta acolo, că ești de la USR, de la PNL sau chiar de la UDMR, PMP-ul nu cred că e chiar de dreapta, atunci du-te cu niște proiecte de dreapta, dezbatele, or ori trece, nor trece, asta e, PSD-ul are uh, majoritate, dar măcar vorbim despre ele. Măcar poți să, să coalizezi la un moment dat mai multe idei în jurul Vedeți, nimeni nu face o poziție de acest fel în România Nimeni n-a făcut niciodată Exact și de exemplu eu am urmărit acest candidat de la USR Care s-a dus în teleorman și a pus poze pe Facebook cu, Cum a încercat el să vorbească cu oamenii Și de aceea am văzut un interviu în care spunea De exemplu a putea să facem un teleorman O mică întreprindere de procesat roșii Ca oamenii să aibă conserve Și să aibă industrie La cine vă referiți prelubrate? la Gine? Nu la Ghina, la Stere Marinescu, cred, sau... Okay. Și m-am gândit na, na, Nu am văzut să fie majoritate în Parlamentul SR Dar de ce să nu pună totuși acest proiect În practică? De ce să nu facă USR sau să sprijine oameni Care să facă în județul telorman, O întreprindere de prelucrat roșii? Pentru că s-ar putea... Da, ok, e o idee foarte bună Deci, ce ar trebui să... Unde mai exact ar trebui să rămână Cioloș în politica din România Din punctul nostru de vedere? Da, în politică și în practică Și pentru că, haideți să vă spun sta, inițial, sta, sta, stați. deci ce să facă Să facă o fabrică de roșii, ziceți? Da <laughs> Și acesta să fie un și exemplu Și agronom, oamenii, până la urmă, de ce nu? Da, haideți să vă spun La, în, la mine, în Franța, au venit două prietene În vizită pe 3 decembrie Și le-am întrebat, veți merge la văd și au spus da Și am încercat doar o discuție lejeră despre care sunt orientările Și el mi-a spus Nouă, ni se pare că Noi am discutat cu oamenii și am înțeles că PSD Este un partid mai aproape de oameni A făcut concret ceva pentru oameni Prin aceste mări, aș, aș putea să spun mici, dar mări mici de salarii Oamenii văd asta ceva concret Ok și asta da. fură ochii. Da. Da. Dumneavoastră în Franța aveți exact experiența cu stânga care a venit la putere pe niște uh, promisiuni fantastice după epoca Sarkozy și a dat-o de gard înfiorător pentru că au, au fost extrem de populiști, da? Președintele actual Oland, iar după aia a zis: Eu nu mai pot să mai candidez, că e clar că dacă o să candidez degeaba, candidez. Hazul francezilor este că după ce Olanda a auzit că a anunțat că nu mai e candidează, i-a crescut popularitatea care era înfiorător de mică, i-a crescut cu vreo 10% într-o săptămână. 0372069599. ce ar trebui să facă Cioloș în continuare vă întrebați? Bună ziua, Radu! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, suntem demonstrat de specialiști în problema ăsta, eu vă spun pentru că am reuș să prind fier, am sunat de la multe ori. Noi suntem specialiști că ne creăm imagini false. De unde știm noi ce vrea să facă domnul cioloși? Și eu vă întreb cine este acest domnul cioloș. Să se înscrie unde? Într-un partid făcut... Chichi, să ca să zicem așa. Domnul Ciolo în ultimul an, deși nu a reușit, așa cum vă spuneam, să, uh, să ocupe scena zero, să zicem, în opinia publică, astfel încât să nu mai îl vedem pe Dragnea sau pe alții care nu mai au, erau în ministere, totuși cred că am aflat destule despre el, nu vi se pare? Danas nu știu, eu, eu vă întreb dacă se poate intra în politică fără să furi. Eu vă spun că nu se poate. Dacă m-au și mie în Parlament cinci oameni care au intrat fără pile și fără diverse pârghi, eu o să-mi cer păi nu acu... se poate intra în politică. Și păi pot să, să vi spun, de exemplu, mai... pe ăștia de la USR, care nu cred că au avut pile Cine? ca să intre acolo. Cine este, Cine este USR? Exact cum am spus. Dumnezeu, au intrat în Parlament? Sunt, sunt vreo 40 și ceva sau da, ceva de genul e, ăsta. E adevărat. Eu am văzut 43. un articol. eu, Da, eu cealți noștri niciodată. Păi niciodata. hai, cereți-vă scuze atunci. Pentru ce să scuze? Păi tocmai v-am spus 43 de oameni care au intrat în politică păi fără da, da, pile. Păi am văzut-o membrii USR care sunt în uh, Parlament, care sunt în diversele cazuri de anchidare de Tolontan. Vai, domnule, deci Tolontan ăsta a devenit un fel de chiove și așa să înțeleg. Dacă l-anchetează, Tolontan înseamnă că ce? Nu, nu, da, sunt dovescă. că. Nu, bă, nu vorbesc de dovezi niște că ce? Ziare. Păi, nu pot să vă spun acum, că nu-mi aduc aminte. Care din cazul, păi, nu, În cazul nu. ăsta, Radu, ce-ar fi să vă documentați dumneavoastră mai bine? Că asta e o emisiune la care nu aruncăm așa aiurea cu acuze. Cu tot respectul pentru Tolontan, citesc și eu și comentez de fiecare dată cu noastră sau cu el de multe ori despre ceea ce scrie, însă exact jumătățile astea de adevăr care îți rămân în cap că ai citit la am dat un titlu pe undeva, s-ar putea să, nu știu, dacă le mai spui și la o emisiune de mare audiență, s-ar putea să schimbe niște opinii absolut aiurea, mă gândesc. Bună ziua, Daniel! Salut. Vă uh, Eu cred că Cioloș ar trebui să se ocupe de ceea ce poate mai bine, adică drept. Dacă îi se ducă la PNL, atunci trebuie să se ducă printr-un congres. Dacă PNL vrea să supraviețuiască, atunci trebuie să fie un pic de democrație acolo. Nu mai poți fi doar numi unul la mână. Asta ar însemna ca PNL-ul să-l dorească. Uh, altă chestie ar putea să facă el un partid nou. Poate să ia, de exemplu, tot ce este pe partea dreaptă de la USR, ce au fost ministrii lui și secretarii de stat care n-au intrat în politică. Nu prea zi genul care să plece așa, că domnule s-a răzgândit Cioloș și noi ne-am dus la USR și am rămas de proști pe aici. Să știți, pe Ghinea, de exemplu, îl cunosc și nu numai pe el. Îi cunosc și pe alții care au fost la cancelarie și care provin din niște medii nu ale societății. Da, deci no, oamenii de de de de de de fun, nu fun. cred că o să plece ca zici Cioloși, hai bă că mi-am făcut eu al partid, plecați din USR. <laughs> nu sunt genul de traseiști. No, dacă, exact, dacă te uiți un pic la USR, o să vezi că în momentul de față e un conflict destul de mare intern între partea dreaptă și partea stângă. Poți să vorbești cu Plotil de Armand, o să vezi că este aproape izolată complet. Um, ideea e destul de simplă. Dacă ei pe cei de la PACT și pe cei de USR dreapta și pe cei din guvern, care până la urmă sunt un grup de prieteni, eu îi știu pe toți. Așa sunt oameni tineri, noi, capabili cu ăștia poate să construiască fie un partid nou, fie la PNL. La USR cred că va fi un cont eu știu, un an, doi, un, un conflict constant între, între tabelele astea, stânga și dreapta. Nu vă contrazic, nu am astfel de informații ca să vă Puteți contrazic. Să... Da. Dar în Forme același de. timp, Daniel, aș vrea să vă atrag atenția asupra, unei, asupra unui aspect. Dacă faci un partid nou în momentul de față care nu este în Parlament, timp de patru ani nu ai niciun fel de vizibilitate. Ajungem Correct. în 2019 Correct. sau în 2020 și te milogești de antena 3 să te bagge și pe tine într-o emisiune. Exact. Și ca să reapare, reapare probabil PNL-ul. Dar, repet, trebuie să nu, vrea și să se schimbe. Altfel, nu, și usr, USR este. Și Atenție, usr este în Parlament. USR-ul are vizibilitate de acum încolo. Am zis că un partid nou, altul decât USR, nu ar avea. Sau da. decât PNL. De nu știu. Asta -i, asta -i, acum, e... nu știu, eu n-am pus problema că ar putea merge la PMP sau DMR. Dar, dumneavoastră, dacă aveți astfel de opinie, eu n-am nimic împotrivă. Nu, no, no, no, chiar deloc. Deci, până la urmă, soluția um, ar fi un partid nou, spuneți, Daniel. Uh, A spune să facă un partid nou. Cu condiția da, UTR, să sunt zbul... interne și o să le vedeți probabil în curând, dar puteți să-și întrebați. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Mai avem vă câteva minute. Bună ziua, Victor. Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Uh, situația lui Dacia în Cioloș. Nu știu dacă ați observat pe internet. Prim, am văzut un cif, dacă știți ce e acela, cu John Travolta ținând un par de fiu pe mână și uitați <laughs> în stânga dreapta sau în ce direcție să ia. Da, da, da. E celebru. E din Pulp Fiction, dacă nu mă înșel. Da, așa, așa e și Dacian Cioloș în situația prezentă. Eu am o întrebare mai degrabă decât un răspuns pentru prezența sau neprezența lui Dacian în anumite partide. Dacian în dă-ne un motiv să ieșim din nou în stradă, să recrem un partid de tehnocrați. Cum, cum, cum, să ieșim în stradă și ce să facem? Să recrem un guvern de tehnocrați. Pe păi cui să cerem un partid de tehnocrați? Prin, Dumne... emisia lui, prin emisia prim ministru care va fi din partea PSD-ului... Dom'le, stați așa, Victor, Victor, trebuie să respectăm niște reguli democratice. psd a câștigat alegerile în mod categoric. PSD-ul trebuie să facă guvernarea. Eu sunt de acord da. să ieșim în stradă timp, foarte cât curând. Cât respectă promisiunile electorale și câ timp se va lucra... Nu mi-a promis atâta. mie nimic PSD-ul, să știți, nu cu mine a vorbit când a promis. Din contră, eu i-am criticat, eu nu i-am crezut. Că acum vin și zic ia să nu mai scadă TVA-ul, ia uitați-o pe aia cu taxa de stâlp și cu acciza. A, da. Până la urmă, asta e problema PSD-ului cu electoratul lui și problema mea că trăiesc în aceeași țară cu ei. Este și țara mea, eu consider asta. Dacă este să vorbim pe probleme de principii, Victor, sunt de acord cu dumneavoastră că, de exemplu, dacă vor modifica și vă garantez că vor modifica în săptămâni, dacă nu maxim o lună de aici încolo da. codul penal... Au, au în mână, na, acum vreau să țin asta pentru pastila la dar cred că dacă vă fac acum un teasing nu e chiar atât de grav. Au decizia aia din vara CCR-ului, care practic invită Parlamentul să modifice infracțiunea de abuz în serviciu, o vor face de așa manieră încât Bombonica Dragnea și Liviu Dragnea să scape de procesul penal pe rol. Exact, exact. exact. E, Atunci, să vă văd eu pe dumneavoastră, Victor, și cât o mai fi, iarăși vreo 200 sau vreo 2000, să mergem să spunem că, domnule, asta nu e țară de infractori, că noi așa credem, că am vrea să nu fie țară de infractori. Bă, și atunci care ar fi soluția? Soluția în este să-i lăsăm să, parte, să guverneze, de... este normal, au câștigat alegerile. Acum da. vorbim, însă, de Cioloș. Vreți noastră okay. Cioloș să facă revoluții, să fie așa un fel nu de chef sau ce? Nu, revoluția asta? Nu, nu, nu chiar, nu, nu în sensul acesta. O altă soluție ar fi o alianță nu tocmai oficială, deci nu neapărat oficială între PNL și USR, a fost la conducere pe. De ce încioloș? Uh -huh. Ca un mediator între PNL și USR, fiind în același timp ca o tentă de, de... Eu nu cred că partidele astea două se vor înțelege. Poate dacă ar fi câștigat alegerile împreună și cioloș ar fi devenit prim-ministru, poate scenariul de care vorbiți de avea sens. Poate scenariul de care vorbiți noastră avea, ar fi avut sens... Oarecum mai prin iunie Mai iunie așa Mie mi se pare că în momentul de față peneliștii Nici nu vor Ei să de audă de, de cioloși Usăriștii nu cred că ar trebui Să-i întindă covorul roșu Deci despre ce vorbiți? Exact Deci rămânem la ce v-am spus când o oră deci, În cu care se uită Stânga-dreapta și ridică mâna uimit Și zice să muri eu ce se întâmplă Mulțumesc Victor, bună da. ziua Cosmin Cosmin, bună ziua Salut, Moise. ascultăm. Consider că PNL-ul se ascunde în spatele lui Cioloș pentru a-și justifica propria incompetență și... Poate fi. Poate fi, așa uh, cum ziceți dumneavoastră, așa și să vă spun că nici nu mă interesează foarte tare de ce se întâmplă în PNL. Sau un USR. Corect, corect. Uh, ce ar trebui să facă Cioloș, din punctul meu de vedere, ar trebui să rămână în politică. A demonstrat pentru mine, cel puțin, că există un alt tip de politică și consider că ar trebui cu o picătură să se umple un pahar, adică poate să fie alte exemple ca să urmeze, adică ea să fie un exemplu pentru alte persoane ca să urmeze trendul, să avem o Românie mult mai civilizată. Structural consider că ar trebui să fie se, că acolo îl acolo văd eu că s-ar putea regăsi din punct de vedere structural, cu toate că eu sunt un susținător al PNL-ului. PNL-ul, din păcate, sau dreapta, din păcate, la ora actuală, este canibalizată, adică se mănâncă între ei o ul cu pnl -ul și cu PNP-ul. Da. Asta consider eu și în momentul în care PNL-ul nu va avea niște lideri potenți și niște lideri puternici... Aia zice zonastru, că... pe Iisus Hristos, iar ne întoarcem la teoria cu Iisus Hristos. Nu, nu, PNL-ul trebuie să aibă niște lideri, atât timp cât o, o are pe Alina Gorkhie, respectul și pe... Ia a demisionat, Doamna, cu gata, s-a terminat. Respectul. Și asta nu a rezolvat problema, de fapt, Cosmin și... Pe... Nu a după ce l-am Doamne, nu au făcut o ofertă. Nu au idei de dreapta, nu s-au gândit. Au venit cu o listă, am și râs. Mi-a trimis Bușoi o invitație săptămâna trecută să dezbatem programul PNL-ului. Când eu am comentat aici cu dumneavoastră și pe site-ul bizidei.ro toate programele, făcând mi jobul meu de jurnalist pe economic, da, să vă arăt, băi, uite ce prostii spun ăștia. Ei au venit cu o săptămână înainte de alegere, am și râs, au trimis o listă, uite de ce vrem noi să facem. O cotă unică, extinsă, ceva de... Mă lăsați cu filmele astea? Problema PNL-ului e că ei nu mai sunt de dreapta, e vai de steaua lor, nu înțeleg ce înseamnă dreapta, nu înțeleg un electorat din țara asta care are nevoie de locuri de muncă, de stimularea muncii, de creștere, de dezvoltare, ei nu înțeleg aceste concepte. Nu liderul e problema, degeaba zice domnul Tudor Popescu de doamnă, că am râs cu toții, nu? De doamna Gorghiuz, mulță cu cruzime de sub casca de la coafor. Problema era că nu era nimic în casca aia, în fine, nu că era doamna Gorghiu la coafăr. Îmi cer scuze de la dumneavoastră, mâine nu pot să fac emisiunea uh, România în direct, merg la Cluj, da, lansez aplicația uh, la care muncesc de un an de zile și o să afla și dumneavoastră că de fapt ceea ce vă rog este să ne întoarcem înapoi la adevăr, la știri, la bază, astfel încât în timp, cine știe cât o să ne ia, 5 ani, 10 ani, de încolo, să ne formăm cu toții sau cât mai mulți dintre noi un reflex al adevărului. Astfel încât să putem discerne atunci când ne întâlnim cu o minciună. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.